getori aspaldiko gazteak saiu berri ontarat eta gaurkoan itxasun galdituko gira bi elkarte aipatuko baititugu. Lehenik gizarte ekintzako udal zentroa eta unen uh, arduraduna den uh, maialen ospitala autetxearekin aipatuko dugu hauen egin beharak zoen diren eta adinekoen entzat duela urte bat eterdi plantan eman duten elkartasun garaioak aipatuko ditugu. Bolondresak diren uh, autogidari batzu joaiten dira saaren etxetarat eta hauek eramaiten eguneroko behar dituzten bidaia horien egiterat inguruoetan ibiltzen dira hauek. Eta gurekin izanen ditugu Irekia Elkarteko Marri-Ange Ager eta Michel Iturburua eta hauek irugarren Adineko Elkarte untan ze proposamen desberdin egiten duten justoki Adineko jendeen eta ez direla geldirik egoiten ikusiko dugu. Aspaliko gazteak saioa entzuten duzue, eh? departamendoak laguntzen duen eman kizuna. gira eta ipatu bezala, eh? erriuntan egonen gira, aldiuntan erriko etxera joan gira, maialen ospitalekin autetsi baitzida eta zu geuz edo zesea ez okupatzen zira eta zesea ez aipatzen dugu ainitzetan Nuri susentzen eh da undarriana o zuek eskaintzen dituzuen zerbitzuak ere hitarguzientza da hala eta ko adinetako hau hak heldua korpiskama hau hak jene uh, uh, ashialjak eta prestatzen ditugu Kroposatzen ere uh, ateraldi batzu edo hemen uh, mendian ibiltzen dira edo eskalada egiten edo hafting etuko horrentzat eta adu horrentzat eh, eta gero gehiago prestatzen ditugu ere pesta uh, batzu ere batzutan adinetako jendentzat. Ara. Mm -hmm. Oda, hau da Kaik eriko etxearen baitan den beste zerbitzu uh, bat elkarte gisa muntatua dena aldiz. Herriko etxearen iniciaati bat da gehienetan? Eriko etxeko da, Baan administratiboki bestela egiten da kontsillu bata, hor gira hautetsi batzu, sortzi gira, Eta beste zortzi, jendea uh, herritak batzu dira hor, kontsilu hortan, Eta horak zenditu goi bakiak eta bizar nagusiak horren dira. Bada bere butseta partikulara horren egiteko. Ara, hori uh, aparte da, behinan herrikoetseko zerbitzu mm -hmm. bat da. Bada funtsian langile bat gehiago hortan ari ere herrikoetse honetan? Hoktan da, sekretori bat bada, Pascal, ekin lan hori. Hor, uh, biltzen gira, biltza horietan, prestatzen ditugu, zer uh, proiektu egimeerden, edo uh, adineko buruz, edo haugeri uh, buruz. Mm. Eta ere, galde batzu badira batzutan laguntza galdaiten duten jendendek, edo uh, biskat, uh, laguntza tipi bat, edo uh, partikulazki uh, jende galdaiten dute ere, administrazioneko paperak eta egiteko, hor, laguntza emetenduko ere. Mm -hmm. Egun erukoan eh? Bai, huri da. Egan behar er, er, da, beresikik aurkan haipatuko ditugula adineko jendeedi eskentzen dituzan zerbitzuak, ikusi uh, dugu horre, xartzen gireik erikoetxean gara hiuntan, baditu dena paketa horre? <laughs> Deia? Ara, heldu da. Hor ditu paqueten prestatzen, sene. Shahili buruz, eh, egiten gira bizitatzerat, paketa batekin. Latone johti, pashtoa ditusten genedi. Ils ont aimété et il y badira, elle et do sa ritienne et do ditugu eta paketa batekin biten. Ara, uh, goxoki batzu, eh, go egiten diren uh, Morhala ere horrek egiten zen bisita ukaita, etxetan eta? Bai, blazarekin hartzen ah, ah, dute hori, bai. Ara, baktika zen ditugu, hor jendeak, autetxik ere hartzen ah, dituzte paketak, eta abere kartiarian, bakoza abere kartiarian ibiltzen da, paketari bisita egiten Nola hartzen ah, dute hori, uxu uh, ateratzen dira, jende horiak, edo gero eta ateratzen dira? Gero tagutiago batzuk ino bat dira hemen elkartea iniz, parte hartzen dute batzuk, bainan beste batzu etxean, ara. Mm. Bainan uh, uh, bon, ara konten dira bisita horrekin eta bihaigoetan dira. Jo mm. Gio, <gülüyor> herramar da, Eriko etxeainiz eta bezala, zirek ere waifite duzue hor egiten maitu zue adinekoen bazkalia? Hei, hama bostean gurean, hama seian izanen da, horre hor gaztio dira ursu heldu direnak, Eta, bon, bazka digosu bat, musika, kantu, dantza egiten da ere. Forkman di, eldu dira jendeak eta kontent, herrikoak dira denak. Herriko hemen godu da, Izan da. Horiek urtean zehargio bat dituziak, beste hitz ordu batzua, na? Dinitako endako, edo horiek dira nagusikioa urte ondarretan eta egiten dituzuenak? Bai, horiek, uh, bon egubekik buruz egiten dira horiek, behinan uh, ikpratzen da... Uh, Gendia bilzen ditugu ere batzutan hor uh, gertatu da dila soma eti labete, izan dugu prezenz bert uh, bada elkarte bat hor uh, proposatzen dituzte uh, montra edo brazenian uh, emeteko deitzeko erortzen badira edo zerbait gertazzen balimada etxian et bakargin dira lariek hori eta uh, elkarte horikin egin dugu biltzare bat. Eakusteko, nola egin, txutitzeko, gezi edelaik, edo nola antolatu etxea, olako proposaman batzu eginditu horko uh, elkarte baten uh, ardura duen batek. Eta hemengo go kinezitrapet batekin ere, uh, harrek ere, ditu, gestu batzu, nola jarr, nola txutitu, nola olako laguntzak uh, uh, apresietuak izan dira. Mm. Eta, bon, berreiz egin handukogu ere, gara? Diendia, ikoste dut ziogai, seharrek nahi dutela, etxen bizi geruta gehiago? Hori horiek denet galdatzen dute, oktako badira beste laguntza batzu ere akarik dira narek. Bon, ez hau zen ditugu diendiak eta berek ere uh, aipatzen dute osu. Eh, hori uh, ez da beste laguntza batzutan eritzen delaik edo laguntza aniz behar dira larek, uh, beste, uh, beste manera atian antolazan ira familiak ere. Mm. Familia ere, hartas mintsatsen dira usu dute, nola mm. berentzarekin eta nola antolatu nola lagundu eh hortan ere mintsatsen dira ohiburu susuekin mm. familiekin Eta gio, erran behar da beste problematika bat dela garaioena, dende adinetakoak ez baitute baita ezpada gehiago otu hartzen, eta hemen kanpaina hau eta zailago da ere uh, ibiltzea, ez baita otobus sistemarik hidietan eta bezala? Bai, hori jo hartu ginen, he, batzuk uh, otu hau zidutela edo beldur, hemen uh, gerota gehiago otu bat da, midiak hertsiak eta nekez ibiltzen da, Mendian ere, baina hemen plazan ere, berdin, eh? hamnitzek utzi dute, uh, badira, eh? bada autobiz bat, baina ez da beti ukia ere, uh, autobiz bat ibiltzen dena, txek, txak, hor kanbo baina uh, proposatzen dugu, hor gara bat, hemen bakarrik bost 6 kilometretan ibiltzeko, eta jendean izlaguntzen gero eta gehio oraia uh, galdia egiten dute, bolonres batzukin egiten dugu, lan hori, Bederatzi dira, eta hilabeteko egiten dugu planning planning bat, eta proposatzen, uh, norrek ginen dut uh, aste rengo izan, aste hartatxalian, hori aste guzia betetzen da, eta jendeek gero hori herriko txera telefonatzen dute, daia egiten eta galdatzen bi edo kanbora edo komisioen egitea joiteko, hori uh, laguntza handia da. Gara, eta gero eta gehio baliatua izan da, baliatzen dugu hori. Garraio, solidariua deitzen duzuena, beraz, boro hondresek egina, egon duzun bezala, uh -huh. nor dira diende horiek bat hartzen dutenak, or, orta nahi izan direnak, edo ez baita espada, batzuk denbora pixka bat dute? Denbora baitute? Eta, bon, indak bat egiten dute zerbait laguntza egertzeko, hola. Bat berila bat gizon bat taksia zen lehen, basakin basakintzertzen, eta basela galde hori jende hori buruz uh, ara, ez da beti hartzen uh, taksi bat ere, bainan ara, hola, jende galde iten dute dueteko kamborat, uh, uh, espeletarat, hola, uh, Ez gira joetan, eh? uh, inguruan bakarrik imeltzen gira. Zer dira, o, itzordu bat dituztenak edo hola? Bai, komisoneak batzu ere, ah. edo koafer, edo jara, hori ere. Eh? Ez da beti uh, atxalde erdian ez dutelaguntzaik uh, etxekoekin, edo hola, hori egunean egiten da. Hmm. Eta ondarean ez dute pagatzen, zerbitzu hori? Ez, horiek ez pagatzen. Ukan ginuen, uh, diru bat hori muntatzeko. Mentuatea zizantzen, or, budget participatif, or, uh, CZAP-bek uh, proposaturik. Otobaten okaiteko bolako gauzen. Galdin ginuen, ez ginoen ukoen, baina diru laguntza batuken ginuen Eta horrekin baliatzen dugu. Bolan reza pagatua dure, ordean duak dira, beren kilometroak, bakarrik. Ez uh, demora, ez uh, pasatzen duten denbora, baina kilometroak, bakarrik. Eta hori baliatua da, hori ez da budjetetik aparte da hori. Mm -hmm. Bakotxak bere autoarekin egiten du, behar din sede haritaik ege, geruan izaita auto bat, edo autobusu bat, edo sakituzak yeah. hori uh, egiteko? Bai, hori bera, bara. Horai, mi kusi behar da, behar bada, hartua da menan haste guzies, eta bon, behar autobati behar da penxatu edo egitarik baiatzen dute badakiite badera zaharbitzu hori eta deitzen dute Eriko eteratu hasia da hori uh, ere plantan emaiten. es captionak badira, bisanda da paperak dira berden den bezala, Bolon geseak har dute pro, mm, proposatu zuten laik uh, beren uh, paperak kasurantzaak denak bera ber, eman dituzte. Eta jendeak galdaiten borariak ere baditugu beren uh, numeru siak, eta telefona, beren etxeak, beren handen, denak, xeretasun guziak baditugu. Bak ahi telefonatzen dute, eta gero, ezek hati hori ban, daitzen dute, bera moneko, nok egineen duen, daitzen dute eta ara. O mementoan atzen baiten duzue, beti norbait, duzue uh, uh, problemeak ukan, doblezka, do, berbementoan? Ez, gira, ara, ara egiten da, egiten da. Mm. Urte usurako zerbitzua da idekiduzuen aurrik, arraio, solidario hori. Ja, urte bat eterdi, kasik, egiten duela, egiten eta bai bai egitu behar da, bada beharra bada. Ez du konkurentzia egiten txik-tsaki, badute beste funksionamendu bat, beste ordutegi bat? Ara, ben txik hemen plazan bakarik pasatzen da, eta jende horiek pixkat bi kilomertzeoan iz da, eta jiteko otobuzera ino, eta horretxera ino joiten gira asekaz, da berdin. Gozo da, ere pentsu du txofur horien ere kalakan hartzea, eta ezagutzen dituzten jende horien laguntzean da, non Eta, baina, ah. baina, dira zautzen duzte, bat, beste batzu bat zuizena bat, eta bisikik konten dira. Hela, eh. bai, kurutzen dira, emango ditu nekin, eta mintzatzen, eta jemornak uh, bat dituzte, bai. hmm. ditu zute, bai. Gau esu an. Zergatzen ditu zei dien diak, hori no, egiteko, edo nola ziste, eto askibada bementoan? Uh, askibada bat ditugu, ino, bi guno otan, beren izan eman dutena hori uh, egiteko, ara bon berbait zuzen ere mottan edo tenalda ara hori mm. ba, sekulan ideia maildu balimba da ere beste herriko etxe batzuek ere ez uh, itsasurena adibidea hartzeko zuekin kontaktuan hartzenaldi dira berdin aulkoak ukaiteko ere bai jokan ditugu yani galdi ah. hori bodoz frizik ah, bai baino la muntatu nola zer uh, proposatu eta ara ez, gire, ez dugu, ez Et, do, taksien, uh, eh, autobisen hmm. eta edo taksiena liku hartzen eh, hori beste maneira izan egiten da. Eta bietan galda. Iman ditugochi eta sunak nona munduatu Bai, baina nurbil, bai. Un traversier est couché côté Togo et j'étais va tout be mailanen egin nugu bisko bat itsuria, bai urte hondarreko orrien bat lanchaituko da, zen lana, edo urte guztian batziea geusen lana. Ah, bada bada, bitia. Geru gestekin hasiko gira hor, bakantzaten bakantsa den boretan engubrizta egiten, fitzik, baina gero bakantsa guztietan zerbait proposatzen da. Haukentzat uh, uh, goaurek errekutsiak ez dugu antolatzen, hori hiru eta hameka orte hartio udalikuk egiten du hemen, uh, beren uh, eseldu e guzia, bai, baina bon, hemen goa eskolan egiten du eta uh, gugur pixkat hama uh, bi, hama zazpi orte hartio horiekin, uh, bai, proposatuko duzera baiet. Hira ja. ja. okupatu ere haugoriak? Hara, bakantzitan, <laughs> eh? Unza be miresker maiaren ospital eh, eta setasun hauek emanik. Zauntsa. Imagina, anizke hajo. Bi <tututu> sitza hobet ereikite. akit nahi dudan, nora bi deverean hi hi hi ur daro ur daro eguna kigaro esbelies da kitzer 一整天 Te ikusi nahi ditut guztiek Sentitzeko nire berti joanit Chasungel dituz eta hirugarren adinekoek dituzten aktivitate desberdinetan Idekia elkarteak proposatzen ditu animazio ezberdinak inhala Erregularki egiten dituztena hauek Eta Bulegoko Kide eta lehen dakariaden Michel Iturburua Eta Mari Ager ditugu gurekin elkarteko kideak Eta xolaxean aliko gira, obiki zautuko dugu zuen elkartea Eta lehenik nahi dukeiakin nora ertena elkartea hori pasatzen da? Berdin edo adinekoak. Mm. Eh? Adineko pulito da? Pulito da. Eh? <laughs> Meusakak ere, Berdin eusakak ere. Serio, suk sou, Michele. Nik, eganezake, idekia denez, denaz geoz egina dela, xar eta gazten na kore, edo ez. Mm -hmm. Ah, bai, xaxenaldira ere erretretan ez irenak. Zaspiurtetaik, ah. lato noita lau urte arte du huaikoan, huai arte diena presunak. Eh? Eta badira sa hauak ere, eh? ditendirenako ino. Eta beharrik, eh? partikulaski, herrian eh berian, egiten ditugulaik edo atxaldeko, edo bazkari, edo hor dion uh, adingeixo dutenak, hor biltzen dira izisago. Mm. Ah, Zer da ideki alkartearen uh, egin beharra? Lehenik erran ezake idekiak baitila oita sejurte, eta zonbait presuna baziren erretretan, eta oino gaztesko, eta untxoa osa eta muntatu zuten edo deliberatu zerbait behartzutela egin, diendiak eziten etxean egon, eta hasi ziren elgarretaratzen zonbait Ateratzein egiten, eta muntatu zuten idekia batzordea. Denenburu buru zen, zonmeit ekintzen muntatzea, ibilketa zonmeiten egitea, apairu batzoen egiteare. Barkakatasunean, ez eoiteko. Urtean, behin iten dugu ateatzea aldi bat, bospasei egunetakoa, bidaia bat, Izan gira Bretanian, izan gira Alzazian, izan gira italian ere, Kortzikan eta Olako. Ila bete zerbait muntatzea, ala nola osoko ateraldi bat, Baskari batekin, bisita zomeite inez. Errakutsu toki zombeit bisitatuz eta zomeit aldi ere etxalde batzu. Joaiten gira ere sagar note primaderan, egiten du askari zomait, paiarekin, bertze bat berdin mesui edo zikiro jatea, ibiltzen gira ere kuhi, aste bako tx. goizetan, emazte bolso bat itxasuko bidezketan. Hilabetean behin egiten ditugu ateraldi batzu, oinez, Iruedo lau horren irauteutenak. Gure itzeuliko mendi zomeitetan. Urtsuia, baigohi, izpegi, hartzamendi, atahi, otsondo, ahadoi, eta olako. ezagutzen agutzen dituziaguntza horren, mendiguzioriakango itik. Eh? Bideska zomeitgea hartetan galtzen gila, baina. <laughs> Erra meagra, egun, grabatzen dugun egun untan, adoro Piskat txarra dela, langa haidu, horkan poan, eta batzu ateratu ziztea laike, eh, goizuntan ere, eh, Michel? <gibar> goizuntan, jomeajan ginen, bai gori eskualdeat eta gero lehazela behar bat patagoitan eta joangia, hor zantz, kaperat, senpereat buruz, <gibar> eta gero usteitzeko janetan piskat galduiki hiligia, baina ateagira <gibar> bideat eta deitu dugu norbait guesenka jiteko. Eluze dira zuen ateratze, ateraldi horiek bendian eta zumaten bora egin biltzen ziste? Iru laboren. Euerdiko, ez palimadu etxea sobraik urgun sartzen gehiat eta bertzen naz jaten. Mm -hmm. Ostatu zomet atxemaitentu orgaindi izpegin eta <laughs> nantxein nene berden gelditzen, eh, Pastian? Horzen zen egin hartan, haize mendinen, Voilà, nola gertan. Eta ze, ziren uh, eritmoan egiten duzie? Bai, bai, eta elgar segitzen dugu, elgar laguntzen ere berdin, batzu zuio egiten dira, efit eixo bainan. Hale, goit, goitatzen dute gero, azkenak heldu dira, eta denek betan goiten gira, pausa bat egiten dugu. Eta beti segi. <laughs> eta barri anzea, zu leheno ibiltzen zinen, ola? Ez zine uh, Ez, guti, guti. Uh -huh. Guti? Guti, hemen ahztamendin, uh, maiten nuen ahztamendira joitia. Berant, uh, baigojin eta niz uh, ibili biziki. Uh -huh. Ahztamendira maiten nien joitia, ni ahztamendis holan bizi behinitz. Zu eh? Michele ibiltzen zinen aleeno, aktibua zinerarik, haiten demezara. Ez sobera, apiskabat bai, geho, biziketare maitenin, basa bideoetan ihiltzia, Betete erten denekin, me moterigabe, erdzen pedagalatu. Hoi ez dut zuiten? Hoi bat ez dut iten. Habe kurritzia, hodean? Hoi, esti estiak kurritu ba. Ez nahi betzen maiz, hain dan ihitzen izkuri. Bena nahi hau segia ito, ez gia jaten hartzen Iduri du alta, eh? Asterazken goizuz izaz, Bada sanoki gelan, jimaztika gozo edo estia erakasle batekin. Ilabetean bialdiz, hartzen irakartetan musian edo bertze. Gure artean eitento zonbait lototipi, ospatzen ditu, er, ere ere gehen talua, ganderailu, jondoni joani eta bertze. Asteazken guziz erriko etxeak prestatzen dauku sanoki gela, beraz borondate honeko jendeak bilatzen ditugu oraino, ez dugun ekintza zonbegit xutik ezartzeko, jozte, trikotatze, kozinatze edo zer nahi abu xagailu, esenekin, maina, noitekin? <gülüyor> <gülüyor> Kestuzio maite trikotatze edo, da huzu Galtzako gato maizko iten todua. Xaxipian hitzen hitzelaik onio seka bainan. Eta jimastika gozo hori erramaditu zu. Iten zu hori, ze iten zuzie jimastika korxorietan? Emastia jortzeut. Ah, ez zu iten zuk. <laughs> zuk, Maria Angel, iten zuzie. Abiatu niz, bainan geienak emastikiak dira, egia ekan. E, ust, bigizon badira, bigizon badira. Eta kine batek egiten du, hara? Horren batez, hara. E ba, Tranquilki, bortxatu gabe, eh? Ba, eso gara bortxatu uz ez. Ze iten duzie, ze alik eta mota iten duzie? Ze tapizak eta eramaiten dituzie, eta lujian eta gula? Xutik egiten dugu dena, xutik egiten dugu dena. Muimendu batzu eta xutik. Hon mm. egiten du, gero? Bai, bai, segurki baietza. Aitu shikong eta ez ze ite dute. <risa> <risa> One egiten duela umeen lasaitzen duela. Biziki, biziki. Ha? Un giro que ami met au chou biziki ça et tout c'est. Ah bisiki, biltzen gira mouchian ere. Ha? gero trukatzen gira biziki goxoki hartzen gira, erregiak egiten ditugu. Hola, ara, kanbiatzen da, stile che kula preshonaberarekin hartzen mouchian. Zer nainozu erregeak egiten? Ha? Ebe ikusteko, nor norekin nahiko den. Ah, bai. Asiaintzin? Asiaintzin. Bai. Hori biziki goxo da. Eta gero trukatzen gira, konpahazio jende den eta e, lau haidira main batean, eta beste lau bertzean, eta gehio barima da, e, galtzaleak anpo. Bai. Eta beste bikote bat sartzen da. Hola denak sartzen dira. Gesatzen zistea batzutan? Zomaiti uh, jideiten, gesur batzu ere! Habe, harrik musian! Hey, e, Ixel, bara nik uste gesurak ertiai gein orduan dut gehienak altzen. Ah. Ez uzia ziaurek prestatzen eta egiten hola bazkari batzu ziak egina zek joiten ziste dena prez beha ukan. Ah, ez beti ez, inadu dembura, or, kenian, ez toainiz denbora, hor udazkenian izangia ez urgu, Urtzumu kaskorat eta hanindu atxalekoat. Itentu gu unik pate uh, eta sosizont. Ta, hola, biskotxat finitzeko eta arnogorri piskatekin. Ta, jo, mendirat ez du duteik eta joa itenez, urus, ez baita inerrez geban, berotzia, baina ateraldi bat zua itentu ba, gu hartian. Sasoin gusietan ordean egiten duzue, udanez iztegelitzen ere? Ila bete guziz, zerbait muntatzen dugu, ara, ila bete guziz. Eta entxeatzen gira kanbiatze da... Uh, ola, Michelek erjandien bezala, orta gilean errege bizkotxa, galdera iluzma atamiak, martxoan behaz jargarno tegirat. Eta egiten dugu, goizian bisita bat, uh, izan gira alba horlan, uh, bialdiz, eta golako gauza batzu. Uh, Eta hilabete guziz, zerbait antolatzen dugu. Voilà. Onda jen, bada eskualerian, eskualeritik hanpuele, baina gauza frango ezagutzeko o no? Ba, frango. Ez ditugu, doenak eiten apentziaik, eh? <risa> baduko no, badugo iteko frango. <risa> <risa> Eskatu zidan, ahosam urbaten atzean Inoiz ikusinuen eska ederrena Izeraz bian neukan alboan Maitasun poem eskatu zidan Neurea modua adierazneza Itzen arteko jo lasa maitezuan Bera protagonista bazan Koima idatzi nio, paperi gabeko lerrotan, neure maita suman olan adierazi, izgabeko olertietan. Olerti batei mitzetan galdo, Eta ziesi ni Ohe kaini ante sarkaturi Ohe talana ez da inoise resa Artzai sume bat basara Ohe lärkivaten hasun gida hilugarren adinekoek duten idekia elkarteko kidekin chola xean lenda keriaden Michel Tourboula eta Mariange Ager boulego quoi Elkartearen helburuetan da, atinekoen arteko trukak eta hori, elkar dezaten ere gide desberdinek eta bidaia batzu, ere antolatzen dituzuela, eta nola pasatzen da horien antolatzeko, dener galdeiten duzue, edo batzubiltzen zistezuen artean proposamenen egiteko? Gure artean hautatzen du, buleuan bagira dotzenat, Membro Eta gure artean autatzen dugu, ezen uh, dila zazpiozortzi urte galdeginin, jende ikzen nahi zuten egin. Me, bada hamar edo hori proposamendu, eta gure hartzi ez dain, ege deliberatzen dugu gure hartian. Eta gero uh, partikulaski urtean behin iten du piaia hori. Joanen gira elduen primaderan, Kataluniat, sei egun. 6 egun pastukotu kanpoan. Zien gain dena antolatzea, eh, reservatzea, autobusa, hori guzia? Uh, gu unik, emaiten du lehenik, noa joango duun ideia transporter bati, eta arek intendauko geho proposamendu bat, eta guk proposamendu ikusita, itentu kanbiatzezon behit, zer nahi dugun bisitatu, eta noa joango duun, eta hola. Mm -hmm. Dende kopuru mugatia huzue, sogo, edo noraiten huzue. Hauzue memento batez gelditu, izen hartzea? Oto bizak frangotan tipiskotu, artako, behoita hamar amahaz, gelditzen gira, ba. Me, ne badu behatzi urte, barnen nize lehidekian, eta betidanik izan gira, behoita bostez goiti, artako, oto bizak urteuziz da, eta guaire helduen urteko Asiaintzin betea hotelu? Enta beti gelditzen dira presona batzu nahi luketelak joan, behinan ara tokidik ezta, eta antolatzen den tokian batzuitan gambarrak, ez eh, dira aski eta berda denedi eh, kasuman mm. otobusian zonbat sartzen den, eta ere zonbat gambara izan den guretzat. Mm. Hara, behar da deneri uh, pentsatu. Hor, e, fresguziak eta zuen gain hartzen dituziak? Uh... Bakotxak pagatzen du bere piaia, jiru mm. uh, aldiz pagatzen guk hemen, uh, gure artean deliberatu dugu. Me gero entxeatzen gira, piaiak ez soberakario izaitia uh, hartako mugatzen ditugu haste batetarat... Uh, Eriak laguntzen gitu, ale emaiten dauko zibatzione bat uh, urtebako, bakotsa, gauza frangotan laguntzen gitu, behar baitatu, hainitz paper ta jalgitzen tu, eta jalgitzen du, eta behar diraik fotokopiak eta egin, bon, erriak meriak iten dauzku. Mm -hmm. Restatzen dauku sala sanokiko xalare, asteuziz, asteazken atxaletan guetako da. Eta beharrez balitake bertze sala bate. Mm -hmm. Bo, importanta da hori guzia beharrik, erreko etxak partarzen dira, bestela ez dakit nu, nula egintzinezaketan. Ez ginezak egin, behar du biltoki bat eta ez palimauko erriak furnitzen. Elgarretatzen gilaik latonoidea, latonoidea latonoid hamar presuna, bortzala hundiar behar diatak jo hanbat dira behar diren instrumentak ere, filmen pasatzeko edo laguntua gira oktan aldi guziz bai. Eta urte guziz emaiten dute dirua ere uh, taldearentzat zat, uh, idekia taldearen zat. Uh -huh. Geleagoziek aktiboak ziste hemen, ateratzen alzistenak etxetik. eitzetik. Ara, ara, badira wala, on direnak egun baten zatu joa iteko, eta beste batzu lotsa dira autobusaren hartzeko, ara. eta hek diten dira biziki gogotik, Eriam berian egiten ditugun baskari edo atxaldeko uh, ala paellat ditengira beti unbat biltzen gira zikiruan berdin eta ordion egitak ehitax uh, gehiyo biltzen da ehitax eta eta etzetan etzik ateratzen nikeso ateratzen diren presunak dira egira beratzen. Mm -hmm. Ja ateratzen dira leke. Bai, bai, biziki gara. Eta hori, pentsatzen uh, uh, dut, heiek uh, biziki uros direla, eta jaustia erjirat, eh egoitia bertzekin, eleketa uh, gu, bara, eta guk ere plazer dugu, etxian egoiten diren jendeak ikustea guri artean eta... Eta hori, reitema entzinuten, uh, ez dakita arrailean, reiten zinuenez, edo beziki gazteak direla saspi urtetik. <laughs> Zeditzen dut gehiago beste benau naldiba dela hor heldu, idekia da, Michel? Ba, idekian, ez da saspi urteko eskola jo meaute, behinan, ba, mementuan denak erretretan diren jendiatira, ba. Zer da, ez da adinik, iutanoita bost, uh, voilà. ez, ez da adinik. Mediten alda, etxean den horbeit, nahi balimadu dien, guekin kukin nahi balimadu, urteko karta hartzen du eta diiten alda nahi duena. Ikusi itsasun itxasun, uh, bazinutera adinekoen uh, maskari bat orkantolatua, eh, ez baita ezpada, zuek antolatua, ez dut uste, Michal? Ez, ez du guk antolatzen, abenduan amasean den maskari hori, iot noita amost urtez goitikoen da, Jotun eta eita eita bost urte, markatu, goitikoen dako da, hoi CCAS-ek muntatzen du, me elgarrekin adigida lanean, eta zerbait balima da, edo ccas nahi balima du zeit uh, reunion, edo zerbait muntatu, beti abisatzen giuzte eta egiten du goe reunionia kasanokigelan. Kasik elkarrenean haizizte, he, eh, Marienxel? Ba, inaala uh, egitaren laguntzeko, uh, ala, uh, gu gure manerian eta heiek beren manerian. Eta hori ba, edena egitaren zat, egitarek inaala laguntzeko uh, eta partikulaski adimadutenak. Mm -hmm. Bon, eta elkartean nahi badimadugu sartu, nora inberda? Batea posibilitatea? Michel, lehen dakariaren gana dion berda? Idekian sartzeko... Biziki egresa da. Lehenik ez da eomer bakarrik zuen etxean. Obeki saartu nahi baduzue, jin idekiarat. Madaleko, madaz zerregin, denek elgarrekin egiten aldugu oino ainizbide eta agian luzaz. Jin beaz, urteko biltzak nagusirat abendoaren amalauean, sanoki gelan, Goizako amegetaik goiti. Edo zonsi edo argitasun nahi baduzue, deitu 06 zazpi behatzi, lau sortzi, bat bat, sei sortzi. Edo 06 zazpi bi, iru behatzi, zazpi lau, sei bat. Edo jadanik kideden norbeiti echan. Bertzalde, ez balinmakki zue nola gin gure aukitzerat. Ez balin badu ibilpen molderik. Deiegin guri edo egiko etxeera. Taxisolder zuen behar dago, norbeit gineenda zuen bila. Beharde eraikia uh, itasuaaga izan egiten du zen bezala. Itsauaaga behar da izan hor? Ez idekira egiteko, ez da beti itsasoaga izan, behar da itsasu maite. Artako baitu gurekin kide, kidean direnak, badira kanbot, ezpeletat, lusot, ondoko errietaik egiten dira azomeit. Eta konteskoia, elgarrekin hartzen dira, kur, e, e, kartetan eta ibilaldiake beti elgarrekin egiten ditugu. Artako, untxan ekarzen du bera izena ordean idekiak baitzizte. Aïe, deneri, esa anzoi, deneri de, de kiada. Azkenis bat balimalitz eraiteko, Mariangelle, c'est un moment au choc passer tout cela, gabe? Bai, biziki memento gozoak, gu taldean, bulegoan, gu elgaxen ahtian ere ba, deliberuen ahtzeko, ta, ba, beti ongi pasatzen da, eta gero, uh, bala, biziki goztu dugu, jendeak biltzia, hagemanak egitea, elgaxen ahtian, elgaxa gutzia, itxasun, badira egitajak, hemen sohtu adirenak, baina badira ere, hunat etojiak, eta jola, badaman era, denen elgar ezagutzeko. Gua hiarte, aurten baginen eunta behroita zazpi pertsuna eta nahi inuke aurten eunta behroita marrak pasatu aloh espalimakeusi noa din din goa ikusterat. Bo, mil zuen uh, omore honaren zat eta bideo bideon ordean idekia elkarteari, eh? iturburua eta Marie-Angela agerkin ditu lagurekin. Eskermida? Mil zuri ere. Mi pampi ikusarté Hala garko saioaren zat erraiten alginuena, horretaraziko dugu, e, gizarte ekintzako udal zentroak itxasun, e, elkartasun garaioak planta neman zituela. Zerbitzu bat ugirik, ezaiten e, dena beharen arabera, aski dute e, biztanleak herriko etxera deitzea eta, hola, E, Plangintzabat e, kokatua den e, garaio hori hartzen e, analko duzu eta laguntzaileak diren dira zuen etxetarat. Berdin ibiltzen e, e, altzizte ere, sempedeko erjean, plantan e, baita ere e, erkaartasun garaio hori ibiliz deitua eta gero e, bahne ere amikuse, joldi oztibar eta gaindi bistanda txiktsaken galdera izantzela ere e, garratzea garaio horiek eta Merzioetara joiteko, Erikoetxerat Ozagari zentruetarat edo beste ere baduzuela seita son guzia txaken webgunean. txaken web gunean Horroi talaziko dauzuegu gaurkoan Maiaren hospital autetxia entzuten ginuela eta idekia elkarteko Marian Jager eta Michel Iturbuluar ginituela denak ere itxasuarak gaurkoan eta gaur entzondetugun musikak izaroren iparaldea kantua duzue eta korontzi taldearen kantu haue Ramón martikorenarekin renarekin inora soinu joidearen olerkia deitua Eman kizun hau igandetan berri zentzuten alduzuek, goizeko behatzietan e, siberoko botzean, amikuzeko irratean eta iduleiko irratean, eta goizeko amaretan aldiz igandean gure irratean eta antxeta irratean. Bide eskai rentzuten egonzisten guziedi, Bidene Atlantikoetako Departamenduak laguntzen duen saio bat da aspaldiko gazteak ondoko aste arte siberoko botzako lankideekin.